Capitolul 11. 8. Icoanele În Noul Testament nu întâlnim niciun verset din care s-ar înțelege ca urmașii lui Hristos să-și facă icoane sau alte semne pentru a le avea sau a le folosi în vreun fel. Vechii creștini se fereau chiar în genere de orice fel de reprezentare a lui Hristos. Cei din secolul al III-lea uitaseră deja dacă el era frumos la chip, paranteză, cum dovede Augustin, sau urât. Paranteză, cum spunea Cel Sus. Sinodul de la Elvira, anii 336 a interzis orice închipuire a lui Hristos. S-a hotărât să nu fie picturi în biserică, să nu se cinstească și să nu se adore ceva care se pictează pe pereți. Încheia citatul, paranteză, începuturile picturii bizantine, Editura și tipografia Institutului Biblic și de misiune ortodoxă română București 1975 Jean Wall Dumnezeul pe care credem că l putem arăta cu degetul este un idol încheia citatul, tot așa și icoana care îl înfățișează ca pe un moș încheia citatul din Studii Chircă Paris 1938 citat de Grigore Popa în existență și adevăr, la în Kierkegaard, Sibiu, 1940. Eusebiu de cezarea, anul 323, privea ca lipsă de pietate, paranteză, păcat nesfânt, orice închipuire a lui Hristos și s-a ferit de a trimite vreuna din ele împăratului Constantin. Într-o scrisoare adresată Constanței, sora împăratului Constantin, spune că se abține să-i trimită un tablou cu chipul lui Hristos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 Epifanie, după 50 de ani, a scos de la una din bisericile din Palestina o perdea, pe care era țesut chipului Hristos și a poruncit preotului să o întrebâințeze ca așternut pentru săraci. Asterie, episcopa Masei reproșa doamnelor din Constantinopole pentru că brodau scene din Evanghelie pe hainele lor și le-a interzis să îl reprezinte pe Hristos în chip de rob, ci să poarte veșnic chipul lui în inimile lor paranteză Farar Viața și opera sfinților părinți volumul 1 Simbolurile pe care au început să le folosească creștinii în timpul persecuțiilor ca semne de recunoaștere erau peștele, porumbelul, ancora, ramura de măslin, oaia, cerbul și litera P care însemna ajutor. Paranteză Istoria bisericii universale volumul 1 Farar, Viața și opera o Părinți, volumul 1. Înainte de secolul al IV-lea, nu existau icoane. Paranteze Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Începând cu secolul al IV-lea, se observă trei feluri de picturi: Daniel în Groapa cu Lei, Pastorul Cel Bun și monograme în care se vedea semnul crucii. Paranteze Eusebiu de Cezarea, Istoria Bisericii. Suciu, teologia dogmatică specială. Chipul mântuitorului ca păstorul cel bun era reprezentat ca foarte tânăr și fără barbă. Locașurile de cult nu erau împodobite, dar tot din secolul al IV-lea au început să se observa picturi prin biserici. Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Primele icoane înfățișează minunile lui Hristos. Vindecarea în învierea lui Lazar, ceva mai târziu și vindecarea femeii cu scurgerea de sânge. Din aceste reprezentări lipsește Hristos, care săvârșește minunea. Pe chipul celui vindecat apare puterea apropierii lui Hristos. Încheia citatul, începuturile picturii bizantine, editora Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă Română, București. grie Ponticul, secolul al IV-lea Cunoașterea lui Dumnezeu e dincolo de orice chip. Viziunile imaginative sunt suspecte, încheia citatul Filocalia Volumul 1. Iar la pagina 90 zice: Începutul rătăcirii minții este slava deșartă, căci mintea fiind mișcată de aceasta, încearcă să mărginească Dumnezeirea în chipuri și înfățișări. Încheia citatul. Asteria la masă scrie: Nu-mi picta pe Hristos, îmi este de ajuns numai smerenia întrupării primită de bunăvoie pentru noi. Poartă în sufletul tău pe cuvântul fără trup, păstrându-l spiritual în tine. Închea citatul. Origen zicea Noi nu voim nici biserici, nici statui pentru Dumnezeul nostru. Încheia citatul contra lui Celsus 3 farar primele zile ale creștinismului, volumul 1. Origen nu statuile făcute de mâinile unor bieți meșteșugari sunt jertfele plăcute lui Dumnezeu, ci cele pe care le plăsmuiește și le dă formă în noi cuvântul lui Dumnezeu, încheia citatul din Contra lui Celsus. Origen, luând apărarea iudeilor, scrie Dintre toate popoarele vechi, ei au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu, nesuferind printre ei nici pictori, nici sculptori, de teamă ca să nu de -a loc la idolatrie Încheia citatul preot Muscelianu Origen contra lui Celsus Muscelianu Templele creștinilor, altarele și miresmele lor sunt inima fiecărui creștin Rugăciunile lor făcute cu cuget curat sunt mult superioare templelor zidite de mâini omenești Încheia citatul din Origen contra lui Celsus Muscelianu Dumnezeu nu poate fi adorat în lucruri neînsuflețite, încheia citatul preot Musceleanu origen contra lui Celsus. Petre Vintilescu, teolog econom, scrie Nu se îngăduia în primele zile ale bisericii creștine înfățișarea lui Dumnezeu în vreo imagine, oricât ar fi fost de eterizată și de ideală, încheia citatul din Cultul și Ereziile, Pitește 1926. Creștinii, zice Celsus, nu pot suferi nici temple, nici altare, încheia citatul Origen răspunde Creștinii nu fac aceasta din vreun interes omenesc Ci pentru a se supune ordinelor lui Dumnezeu Care oprește orice cult străin Creștinii nu voiesc să limiteze prin figuri ființa lui Dumnezeu Care este nevăzută și nematerială, încheia citatul Paranteză mușceleanu, Origen, contra lui Celsus Clement Alexandrinu de asemenea spune Adevăratele icoane ale lui Dumnezeu, statuile lui vii sunt oamenii, încheia citatul, în a căror viața a luat chip Hristos. Paranteză, viața și opera Sfinților Părinți, volumul 1 Clement Alexandrinu, marele învățător creștin din secolul al II-lea, scrie limpede Oare nu este frumos să nu circunscriem, paranteză, marginim, încadrăm? Într-un loc oarecare pe cel care-i fără margini și nici să cuprindem în temple făcute de mâini omenești pe cel care cuprinde toate? Care lucru e și din mâna cioplitorilor în lemn, a cioplitorilor în piatră și din meseria unui lucrător poate fi un sfânt? Nu e ridicol luare ca omul care, după cum spun filozofii, este jucăria lui Dumnezeu în paranteză Platon, legile, să facă pe Dumnezeu și Dumnezeu să ajungă jucăria meseriei lui, pentru că un lucru făcut este asemenea și identic cu materialul din care a fost făcut. Un obiect de fildeș este fildeșul elefantului, un obiect de aur este aur. Deci nu sunt sfinte și dumnezeiești lucrurile pe care le fac meseriile. Încheia citatul din Stromata. Eusebiu de cezarea considera icoanele ca o datină păgână. Paranteza Iusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, vol. 2 Sfântul Grigorie de Nazian scrie Dumnezeirea nu poate fi văzută cu ochii Încheia citatul din studii teologice 1977 Calvin spune că finitul, creatul, pieritorul Nu este capabil sub nicio formă să participe la infinit, necreat și nepieritor Încheia citatul din finitum non capax infiniti. Calven a subliniat importanța auzului ca mijloc prin excelența al revelației lui Dumnezeu prin cuvântul său. Imaginile din contra, adresându-se vederii, nu pot revela în același fel natura necorporală și transcendentă a lui Dumnezeu. Orice derivă de la acest principiu amenință să ne atragă într-un cult idolatru al naturii umane a lui Hristos, așezat acum de-a dreapta Tatălui și... În consecință, inaccesibil ochilor noștri. Pentru reformatori, imaginile, paranteză, icoanele făcătoare de minuni, moaștele, pelerinajele, sunt tot atâtea manifestări de decadența creștinismului. Vechiul testament este numit iconoclast, în paranteză, împotriva icoanelor, față de învățătura ortodoxă bizantină, paranteză, telegraful român, 1984. Sfântul Teodor Studitul scrie «În biserică totul se redă în zugrăveală și icoană, chiar și judecata de apoi. Un singur lucru nu se poate zugrăvi, divinitatea însăși» încheia citatul Studii Teologice 1977. Icoana pe care o vezi, zice Teodor Studitul, este a lui Hristos, este el însuși. Cei care îngenunchează în fața ei cinstesc pe Hristos. Cei care îl, îi refuză această cinstire sunt și lui – Icoana este un mister care posedă în ea energia și grația divină. Încheia citatul, Vintilescu, cultul și ereziile. Sfântul Grigorie, teologul Pictura este pentru cei neînvățați, ceea ce este scrierea pentru învățați. Încheia citatul Epistola noua Cu gândul acesta au fost introduse icoanele la început. Sfântul Grigorie cel Mare, vorbind despre pictura creștină, spune că este... Biblia laicorum, adică Biblia laicilor, sau Biblia pauperum, adică Biblia săracilor. Sfântul Grigorie cel Mare scria În Sfintele Lăcașuri se folosesc imaginile pentru ca aceia care nu cunosc scrierea să poată citi măcar pe pereți, ceea ce nu sunt în măsură să citească în cărți. Încheia citatul scrisoare către Serenus din Marsilia. În secolul al V-lea și al VI-lea, Uzul icoanelor ia o dezvoltare tot mai mare și pe nesimțite începuse să devină un cult. Își câștigase și prieteni și dușmani. Ioan Damaschin, un adorator al icoanelor, zicea Icoana este un canal al harului lui Dumnezeu. Paranteză, e ortodoxia văzută de un protestant. Sfântul Ioan Damaschin, la întrebarea care este rațiunea icoanelor, răspunde Icoana este cerută în primul rând de insuficiențele firii omenești. Încheia citatul, cultul Sfintelor Icoane, tradus de preot Feciorul, 1937. Oare Duhul Sfânt nu a știut de insuficiențele firii omenești? De ce nu a îndemnat pe Sfinții Apostoli să scrie despre icoane, despre închinarea la cruce, despre semnul crucii, despre cultul morților, despre cultul Sfinților, despre cultul Maicii Domnului, despre lumânări, despre tămâie, despre parastase, etc., etc. Sfântul Ioan Damaschin Pentru că nu toți știu carte și nici nu se ocupă toți cu cititul, părinții au socotit ca să fie pictate aceste icoane ca niște fapte de vitejie spre a ne aduce aminte repede de ele. Încheia citatul din Dogmatica. Tot Sfântul Ioan Damaschin spune Cine poate să facă chipul Dumnezeului nevăzut, necorporal, necircumscris și fără de formă? Este culmea nebuniei și a lipsei de credință să înfățișez dumnezeirea, încheia citatul din dogmatica tradusă de feciorul. Iconolatrii, paranteză închinătorii la icoane, adoră materia icoanei și o fac Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschin îl ador pe Dumnezeu care m-a mântuit și care s-a făcut materie pentru mine și nu voi înceta să cinstesc materia prin care am fost mântuit, și care e plină de harul a citat citatul, paranteza Arhimandrit Vasilios, Intrarea în Împărăție, citat de Sfântul Ioan Damaschin, editura de Isis, Sibiu, 1996. Sfântul Ioan Damaschin, Icoanele trebuie închinate și sărutate și cu ochii și cu buzele și cu inima. Încheia citatul Arhimandrit Vasilios, Intrarea în Împărăție. Sfântul Ioan Damaschin scrie: Dacă un păgân se apropie de tine și-și cere să-i arăți credința pe care o ai, du-l în biserică să privească imaginile Sfinte, încheia citatul: Const Cabal, Migne. Sfântul Ioan Damaschin spune că este posibil să pictezi pe Dumnezeu, paranteză Ortodoxia 1984. Dar cum poți să pictezi pe cineva pe care nu-l poți vedea cu ochii? Totuși, în altă scriere sa, acest scriitor susține tocmai contrariul, paranteză dogmatică. Sfântul Ioan Damaschin vorbește despre închinăciunea absolută adusă numai lui Dumnezeu și închinăciunea relativă care se aduce icoanelor, cuvinte subliniate închinăciunea absolută și închinăciunea relativă. Paranteză Ortodoxia 1984. Dar cine poate face această deosebire? În primul rând, afară de Dumnezeu și de Domnul Isus Hristos, nu mai trebuie adusă închinare altcuiva. E un mare păcat. Cartea Sfântă ne arată limpe de lucrul acesta. Paranteză Apocalipsa 19 cu și 9 Sfântul Ion Damaschin, teologul icoanelor, ne învață Negreșit să nu faci icoana lui Dumnezeu cel nevăzut, încheia citatul din Ortodoxia -82. Față de cele spuse de Sfântul Ioan Damaschin, arătate mai sus cu privire la icoane, pe drept se naște întrebarea, când a fost sincer față de adevăr? Lazarev, calea către cunoașterea lui Dumnezeu era întredeschisă nu numai de către ascetismul contemplativ, ci și de cultul ecleziastic, considerat elementul cel mai viu al conștiinței religioase, pentru că exprima tot complexul bunurilor spirituale îmbrățișate de ideea de biserică. Biserica centralizată știa să exploateze magistral toate acestea în avantajul său, determinând în sufletul credincioșilor convingerea că le-ar fi cu neputință să se mântuiască dacă nu ar participa la serviciul religios. Istoria mișcării iconoclaste arată cu precizie care erau în Imperiu Bizantin principalele interese teologice, Lăcașurile, mozaicurile, freșcele, icoanele, mobilierul bisericii, podoabele sacerdoților, ritualurile de sfințire, imnurile și textele liturgice, părți integrante din cult, grandios complex artistic care îndeplinea în același timp funcția de a oferi o plăcere estetică și de a ridica sufletul credincioșilor la cer. S-a dat cultului o amprentă rafinată de materialism, mistic, în ghilimele. Poporul grec a crezut întotdeauna numai în ceea ce se vedea și se putea atinge cu mâna. Așa se petreceau lucrurile pe timpul lui Fidias, și tot așa în vremea bizantinilor și a imperiului lor. Încheia citatul din istoria picturii bizantine, Volumul 1. La vechii greci, văzut, văzul. Juca cel mai de seamă rol în gnoseologie, paranteză cunoaștere. În limba greacă, idee provine din verbul a vedea. De aici și dragostea specială a lor pentru genurile plastice, statice ale artei, ca arhitectura și sculptura. După limba Sfântului Apostol Pavel, adică al adevărului lui Hristos, grecii trăiau prin vedere, nu prin credință. Compară 2 Corinteni 5 cu 7, Evrei 10 cu 37, 38 și 11 1 la 3. Estetica biblică, spunea un cercetător, se baza pe cu totul alte principii. Plastica era străină și inacceptabilă. Aici rolul import îl are auzul înaintea văzului. Dumnezeu nu poate fi văzut, dar cuvântul lui poate fi auzit. Deci și faptul că muzica și poezia constituie genurile principale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 care privită de departe avea o mare putere de sugestie asupra barbarilor. Descriind iluminarea nocturnă a lăcașului, afirma, această strălucire alungă din suflet toate întunecimile, atât din Marea Neagră cât și din Marea Egee, marinarii, o priveau nu numai ca pe un far, ci ca pe o făgăduială de ajutor divin. Încheia citatul. Ciudățenia devoțiunii orientale constă tocmai în faptul că ea vrea să perceapă cu simțurile omenești transcendența și divinitatea. Grecii vor să vadă cu ochii lor propria mântuire. Firește că dorim să-L vedem pe Isus. Aceste cuvinte pe care grecii le-au adresat lui Filip la Ierusalim au devenit într-un anumit fel tipice pentru credința orientală. Dacă serviciul divin era pentru bizantin principalul inel de legătură între pământ și lumea de dincolo, arta, în măsura în care era parte integrantă a cultului, trebuie să împlinească aceeași funcție. Numai cu ajutorul icoanelor creștinul putea să se desprindă de toate cele pământești. După cuvintele lui are opagitul, la contemplarea lui Dumnezeu cu ajutorul unor imagini sensibile, încheia citatul. Fără ele, divinitatea nu era accesibilă. Numai cu ajutorul lor, și mai ales cu cel al icoanelor, se putea ajunge la cunoașterea lumii transcendentale, încheia citatul din istoria picturii bizantine, volumul 1. Tot Lazare în cartea amintită mai sus, aduce câteva citate din unii scriitori bisericești care arătau că icoanele au fost introduse în Biserica Creștină cu scop educativ. Lazarev Primele icoane erau portretele celebrilor stâlpnici din secolul al V-lea, pictate când mai erau în viață și distribuite mulțimii de pelerini, veniți ca să-i venereze. Încheia citatul Istoria picturii bizantine, volumul 1 Lazarev În secolul al IV-lea creștinismul victorios asimilează din plin limbajul artistic al Antichității. Încheia citatul Lazarev Iconoclaștii nu treau intenții nobile, ei voiau să purifice cultul de fetișismul grosolan, să păstreze pentru divinitate un elevat caracter spiritual și de aceea reprezentarea divinității le apărea ca o profanare a celor mai alese sentimente religioase. Reprezentându-l pe Hristos, întruchipăm numai natura sa umană, deoarece natura sa divină este inexprimabilă și eliminând natura sa divină, cindăm unitatea persoanei sale. Pe această cale iconoclaștii dezvolta o serie de argumentări subtile, nu prea ușor de alăturat de către partea adversă. Paranteză istoria picturii bizantine, volumul 1 Petre Vintilescu Când istoria a modificat împrejurările în veacul al IV-lea, spiritualismul creștin se găsea cu rădăcini mai adânci în suflet omenesc, Așa că biserica a putut păși fără teamă la o formă de simbolism mai precisă și mai amănunțită cu privire la imaginile din cult. Așa au venit icoanele în cultul creștin, încheia citatul din cultul și ereziile, Pitește 1926. Petre Vintilescu continuă: este drept că icoanele n-au avut o intrare triunfală, deschisă și fără rezerve în cultul bisericii. Legătura strânsă pe care a avut-o arta cu cultul idolilor a făcut-o să fie foarte suspectă la începutul creștinismului. Din această cauză, polemica creștină din primele viacuri nu s-a arătat deloc favorabilă icoanelor. Eusebiu, care este ca un confluent al epocii dinaintea lui, împărtășește aceleași sentimente de respingere. Iudeii din creștinismul primar se fereau de chipurile religioase. Icoanele s-au strecurat în catacombe sub formă simbolică și alegorică. Cel mai renumit dintre simboluri, acel al peștelui, poartă numele său indiciul originii sale, servind ca inițiale a cărei dezvoltare înseamnă Iisus Hristos. Chipurile Mântuitorului și ale Sfintei Fecioare Maria, destinate a ajunge centrul iconografiei religioase, nu se întâlnesc în această vreme. Dar o mare parte dintre învățătorii bisericii, nici chiar la sfârșitul perioadei întâi după anul 300, nu le aprobau. Sinodul din Elvira să se pune pe perete asemenea imagini. Pentru creștinii veacului al III-lea, icoanele erau un fel de seducție, paranteză ispitire, spre păgânism, un pericol constant de idolatrie și sinodul spre a curma scurt acest pericol a crezut că trebuie să suprime ceea ce dădea prilej. Libertatea acordată bisericii în viacul al iv a dat un avânt foarte mare artei religioase. Entuziasmul creștinismului triumfător caută forme noi și mai bogate potrivite pentru situația bisericii. Se observă progres în cultul martirilor și s-a dat importanță deosebită pelerinajelor. Icoanele s-au moțit și erau în cinste obștească în veacurile al 6 lea și al 7 Singura Singură biserica nestoriană se împotrivia în privința aceasta. Încheia citatul. Mai târziu s-au ridicat voci împotriva cultului icoanelor care au împins lucrurile spre un adevărat război religios. Împăratul Constantin Copronim a convocat în anul 753 un sinod ecumenic, sinodul al șaptelea, pentru a discuta problema icoanelor. La acest sinod s-a formulat în opt puncte învățătura despre icoane, despre Sfânta Scriptură, prin care se arunca anatema asupra celor care fac sau se închină la icoane. Iată-le! 1 dacă cineva cutează să înfățișeze cu culori materiale icoana dumnezească a cuvântului după întrupare. 2. Dacă pe motivul întrupării cineva reprezintă în culori materiale și în icoane care amintesc omul, usia și ipostasul cuvântului, care nu poate fi reprezentat chiar după întrupare. 3. Dacă îndrăsnește cineva să reprezinte într-o icoană unirea ipostatică a celor două naturi și... Numind-o icoana Hristos, săvârșește în chip mincinos amestecul celor două naturi. 4. Dacă cineva desparte de persoana cuvântului trupul cu care este unit și vrea să reprezinte acest trup prin vreo icoană. 5. Dacă cineva împarte pe Hristos în două persoane și vrea să reprezinte pe cea care s-a născut din fecioară și nu acceptă prin urmare decât o unire relativă a naturilor. 6. Dacă cineva înfățișează printr-o icoană trupul în dumnezeit prin unirea sa cu cuvântul, și separă astfel trupul de firea Dumnezească. 7. Dacă cineva vrea să reprezinte cu sprijinul culorilor materiale pe Dumnezeu cuvântul, care, deși Dumnezeu a primit totuși în persoana sa chip de rob, dacă cineva vrea să-l reprezinte sub o formă pur omenească, și pretinde al l despărți astfel de nedespărțită dumnezeire, introducând astfel o a patra persoană în Sfânta Treime. 8. Dacă cineva vrea să înfățișeze sub culori materiale pe sfință în icoane fără viață, care nu sunt de niciun folos, căci această cugetare este mincinoasă și vine de la demoni, și nu se silește mai ales să-și amintească virtuțile acestor sfinți, imitându-i într-un chip viu, Anatema, încheia citatul din cultul și ereziile pitește 1926. 26. doctor Nicolae Dură, teolog ortodox, scrie Orice icoană sfințită este în principiu făcătoare de minuni. De aceea se poate spune că cinstirea sfințelor icoane face parte din însăși ființa pietății ortodoxiei din cultul bisericii noastre care constituie cel mai mare și prețios lucru pe care îl avem, încheia citatul Ortodoxia, 1982, Teologia Icoanelor. Părinții sinodului al VII-lea ecumenic afirmau că prin icoane noi avem întotdeauna amintirea lui Dumnezeu, căci cuvântul Scripturii nu este întotdeauna cântat, paranteză citit, în Sfintele biserici dar reprezentarea prin icoane este în biserici ca un anvon perpetu, încheia citatul. În ședința 7 a sinodului a 7 lea ecumenic, Sfinții părinți întruniți la Nicea în anul 787 au formulat dogma despre sfintele icoane. Noi păstrăm fără înnoire toate tradițiile bisericești, dintre care una este și închipuirea icoanelor. Cei ce le privesc sunt îndemnați spre amintirea și iubirea prototipurilor și spre a da acestora sărutare și închinăciune cinstitoare și sunt îndemnați spre a le prin aducere, paranteză, jertfă, de tămâieri și lumânări, încheia citatul. Preot Nicolae Dură, Ortodoxia, 1982 Despre lumânări vezi și Telegraful Român, 1975 din hotărârea sinodului al 11-lea ținut la Constantinopol între anii 869-870, cităm Se cuvine să li se acorde icoanelor potrivit unei judecăți raționale și pe temeiul tradiției celei mai vechi, cinstire și închinare, pentru demnitatea lor care se referă la prototipul și derivă din acela. Și cine nu primește aceasta, așa să fie scos de la Tatăl și de la Fiul și de la Duhul, Sfântul Duh. Încheia o din în începuturile picturii bizantine București 1975, subliniate cuvintele cinstire și închinare. Canonul 82 al Sinodului al 6 lea printre altele, zice Noi decidem ca să se picteze de acum încolo în icoane, în locul vechiului miel, trăsăturile umane ale lui Hristos, Dumnezeul nostru. Încheia citatul, Telegraful Român, 1987 Oare o adunare de oameni să stabilească sau să schimbe adevărul lui Dumnezeu? Nu înseamnă acest lucru o îndrăsneală mare? Deși icoanele au intrat greu în cultele ortodox și catolic, odată intrate au cuprins repede întreg creștinismul. În fața acestei situații, unii creștini s-au ridicat împotriva icoanelor. Așa s-a început iconoclasmul când împăratul bizantin Leon al III-lea, paranteză Isaurul,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 Teologia icoanelor stabilită de sinodul al 7-lea ecumenic a fost consemnată și în manualele călăuză ale zugravilor. Cinstirea sfintelor icoane, a sfintelor moaște, antimiselor, paranteză o bucată de pânză de in sau mătase pe care sunt cu sute moaște ale sfinților și pictată mormântarea Domnului, etc., face parte din tradiția bisericească pe care părinții bisericii au păstrat-o, respectând-o și ne-au predat-o cu porunca de a nu o încălca niciodată. Părinții sinodului al VII-lea ecumenic au dispus, așa după cum ne adeverește și canonul al VII-lea, ca terisirea oricărui cleric și afurisirea oricărui mirean, care se face călcător al acestei tradiții bisericești. Încheia citatul, Ortodoxia 1982 și Teologia Icoanelor. Preot dr. Nicolae Dură scrie...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 cu finețe și subtilitate de gândire. Din această cauză, unii din mari filozofii a antichității, ca Platon, Aristotel, Democrit, fac parte din iconografia ortodoxă, adică își au locul lor bine determinat în ansamblu iconografic al Bisericii Răsăritene. Încheia citatul din Ortodoxia 1988. Documentar Cultul Icoanelor este atestat numai din secolul al IV-lea înainte, încheia citatul Studii Teologice, 1975. Existența picturii și a icoanelor în primele secole ne duce la concluzia că ele nu aveau doar un scop decorativ, ci și unul pedagogic strâns legat de viața religioasă a creștinilor, încheia citatul Studii Teologice, 1975. Gamail Păvăloiu, monah când te închini icoanelor, sărută chipul Sfântului la picioare sau cel mult mâinile, iar nu la față, încheia citata, citatul din Cartea de rugăciuni Mănăstirea Neamțului. Dr. Casian Crăciun Icoana ortodoxă nu este numai obiect ce reprezintă persoana, în cazul nostru pe Mântuitorul, ca o anamneză, o amintire, cum ar fi o fotografie sau tablou, chiar al lui Isus sau al altei persoane, ci... Loc de întâlnire dintre Dumnezeesc și omenesc. Sacru, fereastră deschisă către lumea de dincolo. Locuirea a noastră în Dumnezeu, încheiat în citate, în fața unui tablou te oprești și la admiri, fără să te identifici cu artistul. La icoană, în schimb domină ceea ce numim perspectiva inversă. Ea ne privește. Ea ne luminează mintea încheia citatul o de Ardea lui 187. Deci, icoana este ceva, subliniat este ceva, nu numai înseamnă ceva sau reprezintă ceva pe cineva. Ea este, paranteză în învățătura ortodoxă și în închipuirea închinătorului, ceva viu care poate ajuta pe închinător în momentul închinării, subliniat viu. Dacă Duhul Sfânt, prin învățătura adevărului dat apostolilor ca să o lase bisericii, n-a știut să spună ceva și de mare însemnătatea icoanelor și altor lucruri pe care le învață cultele mari, ortodox și catolic, arată că omul este mult mai dotat cu înțelepciune și cu dragoste față de mântuirea semenilor săi decât el, paranteză, Duhul Sfânt. Cel care crede cu adevărat în Dumnezeu și pe Dumnezeu în ceea ce a lăsat scris prin Sfinții săi apostoli, care au spus limpede să nu se mai adauge nimic la învățătură, Roman 16 cu 17, 1 Timotei 6 cu 3 la 5, 2 Timotei 4 cu 14, 15, Apocalipsa 22 cu 18, 19, nu se mai lasă abătut de alte învățături străine de ceea ce este scris. Cristian Bădiliță Nici sărbătorile la care ne vom referi, nici icoanele de pe templele bisericilor nu și-au rădăcina dogmatică sau istorică, în Apocrife, încheia citatul din Evanghelie Apocrife traducere și studiu introductiv de Cristian Bădiliță Humanitas 1996 Preoț doctor Nicolae Dură Poporul evreu a primit porunca de a nu-și face chip cioplit nici vreau a celor ce sunt în cer sau jos pe pământ sau în apă și sub pământ Deuteronom 5 cop și 9 Dintr-o pedagogie divină, întrucât trăirea în mijlocul popoarelor păgâne și idolatre care l-ar fi tentat la reprezentare materială a lui Dumnezeu, ființă pur spirituală și imperceptibilă prin simțuri? Sfintele Scripturi nu spun nimic despre înfățișarea și chipul lui Hristos, biserica n-a păstrat niciun chip autentic al lui. Știrea despre cel înălțat care se roagă pentru cei, pentru noi, neîncetat Tatălui, era atât de neclintit în conștiința bisericii de la început, că orice chip pământesc al lui ar fi însemnat ceva infinit inferior față de el. Încheia citatul din începuturile picturii bizantine, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă București. Pentru ca religia vechilor evrei să nu se confunde cu practicile idolatre, Dumnezeu nu numai că a rânduit tăriturile în cele mai mici amănunte, dar, încă în vederea îndeplinirilor exacte, el a prevăzut și a aplicat chiar pedepse aspre, încheia citatul din cultul și erezile. O seamă de gânditori creștini cu vederi sănătoase au scris limpede de privitor la icoane, potrivit cu cuvântului Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Sfântul Ioan Gură de Aur. În slujba religiei creștine nu avem nevoie nici de oi, nici de vaci și nici de grăsime sau fumul jertfelor, ci numai de duh și de adevăr. Încheia citat omilia 3 la romani. Sfântul Ioan Gură de Aur, chipurile au numai forme, nu însă și putere, cum de pildă cu portretele unde se găsește numai chipul omului, nu însă și puterea lui. Încheia citatul comentariul la evrei, omilia 17. Fer Augustin, când e vorba de Dumnezeu, trebuie să gonești din gândul tău să fugi de tot ce poate trezi ideea unei asemănări trupești. Când se spune mâna lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem lucrarea lui, încheia citatul. Sfântul Maxim Mărturisitorul Zidind pe Domnul ca pe o temelie a credinței, clădirea în a virtuților, să așezăm în ea aur, argint și pietre scumpe, adică cunoștință curată și neîntinată despre Dumnezeu, viață strălucită și străvezie, gânduri dumnezeiești și idei luminoase. Să nu așezăm nici lemn, nici iarbă, nici trestii, adică nici idolatrie sau alipire la cele necerești, nici viață nesocotită, nici gânduri pătimașe și lipsite de înțelegerea înțelepciunii, ca niște spice goale. Încheia citatul din Filocalia, volumul 2 Sfântul Grigorie de Nisa, Să nu închizi pe Dumnezeu în înțelesuri trupești, nici să-l circumscrii în mintea ta. Încheia citatul din PG44 Sfântul Grigorie de Nisa zice Pictura, deși mută, știe să vorbească pe perete. Încheia citatul din Migne Epifanie, episcop în Salamina Ciprului, trimite pe la anul 392 o scrisoare lui Ioan, episcopului Ierusalimului, în care spune că, mergând în orașul Anablata din Palestina, a văzut la ușa unei biserici o pânză pe care era zugrăvit un chip care semăna cu Isus Hristos. El a rupt pânza aceasta și a sfătuit pe paznicul bisericii să înfășoare cu ea trupul unui mort. Paranteză Epifanie Epistola ad Ioanem hiereselimitanum Clement Alexandrinul Adevărul iasă la iveală când pui învățăturile unele lângă altele și le compari între ele Încheia citată din Stromata 1 Clement Alexandrinul Învățătura întemeiată pe dovezi dește în sufletul celui care își însușește învățătura O credință puternică și exactă încât acela nu se gândește că ar putea fi altfel decât așa cum i s-a demonstrat și nici nu se lasă pradă celor care vor să-l înșele, încheia citatul stromata 1. În cultul ortodox și Dumnezeu este arătat în icoană ca moș cu barbă albă. Teodor Citețu, secolul al VI-lea, spune în istoria sa trebuie să-l reprezentăm pe mântuitorul sub o altă figură și ai face părul deschis și creț, încheia citatul din care ia unul. Patriarhul Nichifor afirma, adesea ceea ce intelectul nu surprinde ascultând, este explicat de către vedere care nu se pretează la interpretări false, încheia citatul din Antihereticus. Profesor Dumitru Stăniloae scrie, Această luptă pentru restabilirea cultului icoanelor a fost în același timp o luptă pentru dogma principală și centrală a învățăturii de credință creștină, care își găsește expresia în acest cult. Simbolurile îngăduite și poruncile de Vechiul Testament, poruncite de Vechiul Testament, au funcție provizorie și profilactică. Ele pregătesc lumea pentru Hristos, deodată cu care va intra în funcție icoana, încheia citatul din Revista Studii Teologice, 1957, simbolul ca anticipare și temei al posibilității icoanei. La început, de obicei, decorarea bisericilor era lipsită de figuri umane, ci se foloseau mai degrabă motive ornamentale. Dintr-o scrisoare a lui Nil Sinaitul, anul 400 cu aproximație, se poate deduce că pereții edificiilor sacre erau nu rare ori cu picturi reprezentând animale și plante de tot felul. Aceste tendințe populare, ostile cultului imaginilor de mai târziu legate de mișcările eretice, au rezistat în Orient până când au fost înlocuite parțial de arta figurativă, introdusă artificial în multe locuri, sub presiunea bisericii centralizate. Dacă pentru Orientul creștin este tipică mai ales tendința iconoclastă, care vine de jos și care izvorăște spontan din masele largi populare, în Occident se afirmă foarte repede o tendință iconoclastă specială care provine de sus, din păturile cele mai înalte ale societății. Chiar și păgânii Varo și Seneca fusese împotriva reprezentării divinității. Încheia citatul Lazare, v. Istoria picturii bizantine, volumul 1, Editura Meridiane București O povestire despre pictarea unei icoane a lui Hristos Pictorul, după ce executase o icoană mare a lui Hristos în mozaic, când nu mai lipsea decât un deget de la mâna dreaptă, spuse privindul: Doamne, te-am pictat așa cum erai viu. Atunci icoana grăi. Și când mai ai văzut tu vreodată? Iar pictorul își pierdut graiul și muri. Degetul acela nu e pictat nici acum, dar e făcut din argint aurit. Încheia citatul la zarev. Istoria picturii bizantine, volumul 1 Editura Meridiane București Bizanțul este locul de obârșie al icoanei Paranteză Mitropolia Ardealului 1987 Wilhelm Nissen în cartea sa Începuturile picturii bizantine Editura Institutului Biblic și de misiune ortodoxă București 1975 Scrie că În cripta din catacomba Pretextus din Roma, care datează de pe la anul 200, toată suprafața pereților este împărțită în zone dungate, care într-o bogată alternanță de culori pe fond luminos, corespunzând anotimpurilor, reprezintă prin trandafiri, prin spice de grâu, butuci de viță și ramuri de măslin, de plinătatea pământului roditor ca un câmp al raiului. Tot pe la anul 200 s-au găsit picturi care reprezintă scene din Vechiul Testament. Daniel în groapa cu lei, Noe în corabie, David cu goliat, etc. O dovadă despre anumite măsuri luate în secolul IV de către autoritatea bisericească împotriva iconografiei creștine, avem hotărârea sinodului ținut la Elvira Iliberis în Spania Sudică, între anii 300-306, acest sinod, prin canonul 36, spune Picturile în biserică nu sunt de trebuință ca nu cumva ceea ce se cinstește ori se adoră să se zugrăvească pe pereți. Încheia citatul. Preot profesor Spiridon Cândea, teolog ortodox, scrie în general, în primele secole, concepția creștinilor despre divinitate, despre Sfânta Treime, era atât de înaltă, atât de pură și de perfectă, încât ei socoteau că prezentarea lui Dumnezeu sub orice formă materială ar fi de-a dreptul o necuviință, o impietate, o greșeală mare. Ei socoteau că Dumnezeul creștinilor, Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul care este Duh, Ioan 4,24, nu poate avea niciun fel de asemănare cu zeii păgânilor făcuți din materie. Însuși, Origen ne spune că în primele secole Sfânta Treime nu era pictată pentru motivul că creștinii păstrau adâncă admirație față de divinitate. Pe Dumnezeu cel fără de trup și invizibil nu-l putem mărgini în spațiu, încheia citat Origen contra lui Celsus. Datorită acestui respect, acestei înalte concepții despre divinitate, primii creștini au ezitat să exprime în forme materiale chipul lui Dumnezeu. Încheia citatul Mitropoliei Ardealului, anul V. Preot profesor Ioan Rămureanu După înălțarea Domnului Hristos la ceruri, primii creștini s-au oferit să facă chipuri sau icoane ale persoanelor sfinte de teama căderii în idolatrie. La început a existat în biserica primară rezervă față de reprezentarea lui Dumnezeu și a persoanelor sfinte în forme concrete sau vizibile. Datorită revelației dumnezeiești, precum și a grijii patriarhilor și profeților Vechiului Testament, poporul iudeu era obișnuit cu spiritualitatea unui Dumnezeu invizibil, care nu are nevoie pentru a fi adorat de forme concrete sau vizibile. În biserica primară, zice mai departe Rămureanu, nu se, putea, nu se poate vorbi despre reprezentarea chipului mântuitorului. Creștinii din primele secole s-au oferit să înfățișeze sau să picteze chipul lui Hristos. Ei trăiau în permanentă prezență spirituală a lui Hristos și mult timp n-au simțit necesitatea unei reprezentări plastice exterioare a mântuitorului. Paranteză, studii teologice 1971, cinstirea sfinților icoane în primele trei secole. Istoricul evreu Iosif Flaviu, decedat pe la 96 după Hristos, scrie: Este contra legii de a avea în temple icoane sau tablouri sau orice reprezentare de ființe vii. Încheia citatul din despre războiul iudaic. Tacitus, decedat 120 după Hristos. Istoric latin scrie, iudeii nu pun niciun fel de chipuri în orașele lor și încă mai puțin în templele lor. Ei nu au niciun fel de statui pentru a lăuda pe regii lor, nici pentru a onora pe cezari. Încheia citatul din Anale 5”, studii teologice 1971, cinstirea Sfintelor Icoane în primele trei secole. Preot profesor Ioan Rămureanu au existat într-adevăr în Biserica Primară voci care s-au ridicat împotriva reprezentării persoanelor dumnezeiești și a scenelor sfinte pe icoane și în picturi care postulau pentru adorarea Dumnezeului celui nevăzut și spiritual o adorare spirituală în duh și în adevăr cu mintea și cu inima, încheia citatul. Iată numele câtorva din aceste voci. Minicius Felix, decedat 225, scritor latin, în lucrarea sa dialogul Octavius zice Dacă nu avem temple și altare, credeți că ascundem ceea ce cinstim? Cum l-aș putea reprezenta pe Dumnezeu când, dacă ai socoti bine, însuși omul este reprezentarea lui Dumnezeu? Ce templu să-i ridic când întreaga lume făcută de mâinile lui nu l-ar putea cuprinde? Voi putea închide într-un mic templu puterea unei măriri atât de nemăsurate? Să nu-l simțim în gândul nostru? Să nu-l divinizăm mai bine în inimile noastre? Gândul curat și conștiința sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care îi se pot aduce. Dumnezeul pe care-l adorăm noi nu-l arătăm, căci nu-l vedem și de aceea-l credem, pentru că suntem liberi să-l simțim și fără să-l putem vedea. Nu-l vedem noi în faptele lui, Încheia citatul din Apologeți de limbă latină, dialogul Octavius Aristide din Atena, paranteză filozof grec secolul II, Despre care Fer Ieronim scrie Foarte elogvent și ucenica lui Hristos, sub vechea haină Spunea că Dumnezeu nu poate fi adorat prin reprezentări materiale El se exprimă în acești termeni El, paranteză Dumnezeu, nu este un nume căci tot ce are nume este părtaș creaturii. Un chip nu are nici legătura organelor, căci cine le posedă pe acestea este părtaș lucrului creat. Cerul nu-l cuprinde, căci cerul și toate cele văzute și nevăzute sunt create de el. Încheia citatul din Apologia. Tertulian, decedat 240, scritor latin, spune Dacă Dumnezeu interzice să se facă orice reprezentare, cu atât mai mult interzice reprezentarea chipului său autorul adevărului nu iubește ce este fals tot ce se plăsmuiește în ochii lui este o falsificare încheia citatul din de spectacolis. Clement Alexandrinul decedat 215 învățător creștin pune de asemenea lumină măreția infinitatea și spiritualitatea lui Dumnezeu care depășește orice reprezentare materială zice el căci icoana lui Dumnezeu este logosul divin și omul împărătesc cel fără păcat, iar chipul omenesc al icoanei lui Dumnezeu este mintea, încheia citatul, din Stromata 5. Tot în Stromata 5 scrie, a venera ființa spirituală prin materie înseamnă o necinsti, pentru că o pricepi prin simțuri, încheia citatul, paranteză, nu prin credință. Origen, decedat 254, relatează că filozoful Celsus obiecta creștinilor că evită să construiască altare, statui și temple. Origen îi răspunde, Nu fugim de statui și de temple, dar ne rușinăm să zidim dăruitorului întregii vieți, temple neînsuflețite și moarte. Încheia citatul din contra lui Celsus 8. Zice el mai departe, E lucru nebunesc nu numai să te unor lucruri cioplite, ci și să lași să se înțeleagă de cei mai mulți că tu ai face așa ceva de dragul mulțimilor, căci în sufletul celor ce cinstesc pe Dumnezeu cu toată evlavia nu se găsește niciun loc pentru minciună. De aceea noi ne ferim să ne închinăm la chipurile cioplite. Noi nu credem că chipurile cioplite, paranteză icoanele, ar putea reproduce înfățișarea lui Dumnezeu, deoarece este cu neputință să reproduci și să redai o ființă care este nevăzută și lipsită de trup, încheia citatul, contra lui sus VII. Amobiu, Arnobiu de Sica, decedat 327, scritor latin, zice Pe Dumnezeu nu-l delimitează nicio formă corporală, nu-l determină nicio circumscriere, încheia citatul, din disputationes adversus gentes. Lactantiu, decedat 317, scritor latin, scrie Ce sunt templele, ce vor să fie altarele și statuile, decât monumente ale morților sau ale celor absenți? Încheia citatul din Divine Teofil al Antiohiei. Ascultă, o omule, despre chipul lui Dumnezeu nu se poate vorbi, chipul lui nu se poate explica, cu ochii trupești nu poate fi văzut chipul lui Dumnezeu în slavă este fără de hotar, în măreție de neînțeles, în înălțime mai presus de pricepere, în putere neegalat, în înțelepciune fără de asemănare, în bunătate de neajuns, în facere de bine, mai presus de cuvânt. Încheia citatul către Autolic, cartea 1 -a și a treia. Origen zice, ce imagine să atribuim lui Dumnezeu noi care suntem răsfrângerea Lui, ce temple să izidim când universul întreg al de el nu în stare să-l cuprindă? Să cutezăm închide această măreție într-o bisericuță? Nu-i mai bine oare să-l avem în înțelepciunea noastră și să-l sfințim cu sufletul? Închina vom Domnului jertfe pe care le-a creat el însuși? Ba, jertfă plăcută lui, fi va mai curând inima curată, o conștiință dreaptă, o credință sinceră. Ne închinăm Dumnezeului nostru trăind fără răutate. Încheia citatul, paranteză Mihail Sadoveanu, Caleidosco, București, 1946, Predici în săptămâna sfântă. Origen. Oare la creștini sufletul omului drept nu-i un altar? Jertfele cele adevărate, miresmele cele adevărate, nu surugăciunile care se înalță dintr-o inimă curată? statuile plăcute Domnului nu-s virtuțile a căror model îl găsim în cel din tâi născut al oricărei făpturi încheia citatul contra lui cel sus opt Origen Bunul simț al oamenilor ne cere să ne gândim că Dumnezeu nu poate fi socotit materie stricăcioasă și nu îi se poate aduce închinare sub forme prelucrate de oameni din materii nensuflețite care ar fi reproduceri după chipul în a lui, ori simbolurile ale lui, chiar citatul contra lui Cel Sus III. Origen, nu putem să ne îl închipuim pe Dumnezeu având corp, așa cum suntem în stare să sesizăm trupești trupește orice lumină fizică, în a citatul din Părinți și scritori bisericești, volumul 8, despre principii. Origen, acest mare învățător creștin din secolul III spunea limpede, noi am învățat că în locul făcătorului a toate și al fiului celui născut mai înainte decât toată făptura Nu se cuvine să cinstim pe nimeni, căci toate făpturile sunt supuse stricăciunii Încheia citatul contra lui Celsus 7. Origen Pe Dumnezeu cel fără trup și invizibil nu-l putem mărgini în spațiu Încheia citatul contra lui Celsus, Cartea 7. Origen Creștinii se feresc de temple, de altare și de chipuri încât sunt în stare să meargă chiar și la moarte, dacă trebuie, numai să nu ajungă să întineze credința lor în Dumnezeul cel peste toate prin călcarea în acest chip a legii lui, încheia citatul contra lui Census, Cartea 7. Origen, nouă nu ne place să construim doar niște temple neînsuflețite și moarte pentru cel ce ne-a dat toată viața. Trupurile noastre sunt templul lui Dumnezeu Încheia citatul contra lui sus 8 Origen Răspundem celor care critică refuzul nostru de a adora divinitatea în temple neînsuflețite Noi le punem înainte temple, în ghilimelul, de, fel, de felul celor pe care le-am amintit Paranteză temple vii Dacă ne ferim să zidim altare ori temple și să punem în ele chipuri cioplite Aceasta nu înseamnă că în această privință noi creștinii am fi luat vreo hotărâre secretă și tainică, ci pentru că datorită învățăturii lui Isus am aflat haina cea potrivită pentru credința față de divinitate. Noi credem că El, paranteză Isus, este adevărata cale care duce la credință. El a putut zice, eu sunt calea, adevărul și viața, Ioan 14,6, din contra lui sus opt”. Despre iconoclaști, paranteză împotrivitorii icoanelor, se spunea că sunt urmașii lui Origen, paranteză Victor Lazare, Istoria Picturii Bizantine, volumul 1, 1980. Tot în cartea mai sus amintită, Lazare scrie, Biserica, paranteză clădirea de zid, era considerată în Bizanț, paranteză și astăzi în Biserica Ortodoxă, ca un alt cer pe pământ, ca locaș al Domnului, în care domnește Hristos. Icoana lui cuprinde cupola din care el încojura de îngeri privește pământul, încheia citatul Evagrie monahul Rugându-te să nu dai vreun chip lui Dumnezeu în tine, nici să îngădui minții tale să se modeleze după vreo formă Ci apropie-te închip nematerial de cel nematerial și vei înțelege, încheia citatul din Filocalia 1 dacă în vechiul legământ Dumnezeu a dat porunci precise cu privire la toată rânduiala religioasă, cortul cu toate ale lui, legea preoției, legea jertfelor, legea sărbătorilor, etc., etc., pentru ca poporul să știe ce are de făcut, fără să adauge și fără să scoată nimic, cu atât mai mult în nou legământ a lăsat o rânduială scrisă prin Sfinții Apostoli, la care omul nu trebuie să scoată sau să adauge ceva. Paranteză vezi Apocalipsa 22, 18 la 19 Cine face lucrul acesta, săvârșește un mare păcat Stricarea cuvântului lui Dumnezeu 2 Corinteni 2 cu 17, 4 cu 2 Pentru care va da socoteală în ziua judecății Nu dăm dreptate jocoritorului Voltaire În ce a scris el împotriva Bibliei Însă totuși a remarcat un adevăr Când a vorbit despre riturile din creștinism Zice el, dacă Isus ar fi vrut să întemeze o biserică, parantez așa, ca cea de astăzi, n-ar fi datoare și legile acesteia? N-ar fi stabilit chiar el toate teritoriile, N-ar fi anunțat cele șapte taine despre care nu vorbește nimic? N-ar fi spus oare, mama mea este mama lui Dumnezeu? Din potrivă, el îi spune mamei sale, femeie, ce am eu a face cu tine? El nu stabilește nici rituri, nici ierarhie. Nu el este, deci, cel care a făcut religia care se vede astăzi. Creștinismul de acum, din potrivă, este total diferit față de religia lui Isus. Nici una din sărbători n-a fost instituită de Isus. Încheia citatul. Paranteză, dialoguri și anecdote filozofice. Editura Universitară, București, 1985. Preotul profesor dr. Ioan Bria, teolog ortodox, scrie limpede. Cel care a fixat teologia icoanei în forma ei clasică a fost Sfântul Ioan Damaschin, circa 730-760, sinodul al 7 lea ecumenic, paranteză Niceea Bitinia 787, cu contribuția patriarhului Tarasie 784-806, Fixează învățătura ortodoxă despre reprezentarea iconografică a lui Hristos, Maicii Domnului, Îngerilor și Sfinților Paranteză, Dicționar de Teologie Ortodoxă, editora Institutului Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981 Dumnezeu nu locuiește în nimic din ceea ce a putut face mâna omului El locuiește numai în lucrările lui Dragostea, curăția, sfințenia sunt lucrări ale lui Aici locuiește el Și dacă noi ne lăsăm lucrați de el Atunci inima noastră este o locuință a lui Paranteză, Efesem 3 cu 17, 1 Petru 3 cu 15 Dumnezeul cel viu locuiește numai în ceea ce este viu Nimic mort, nimic din ceea ce este materie, fără viață Nu poate fi locuința lui Dumnezeu Iată un adevăr mare. Noroiul ne supără abia atunci când ne murdărește încălțăminte, spune un înțelept. Din pricina aceasta scrie mereu despre primeștia amestecului omenescului cu Dumnezeiescul, învățături de pe pământ cu adevărurile cerești. În secolul al VIII-lea, cam pe anul 714, sub împăratul Leon, paranteză Isaurul, a început o luptă aprigă împotriva icoanelor, paranteză iconoclasmul, luptă care a durat peste 100 de ani. La sinodul ecumenic ținut la Constantinopole, anul 754, unde au participat 338 de episcopi, s-a declarat cultul icoanelor idolatrie, parantezei Iusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. La sinodul ținut la Nicea, anul 787, de adoratorii icoanelor, se proclamă libertatea cultului icoanelor. Paranteză Georges cu Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Dumnezeu este duh. Ioan 4 24, ființă absolută, nelegată nici de timp, nici de spațiu, subliniat ființa absolută. Și filozofii greci care părăsiseră credința în zei, paranteză idoli. Arătau că Dumnezeirea nu stă în materia fără viață. Heraclit își bătea joc de materialul fără viață al statuilor. Xenofon ironiza forma lor imitată, paranteza statuilor. Antisten, care era un cinic, susținea că divinitatea nu se aseamănă cu nicio ființă și că nicio imagine nu poate să ne dea o idee despre ea. Zenon, care era stoic, Spunea fără înconjur că nu se cade a ridica temple zeilor, nici a le înfățișa chipul, căci opera zidarilor și a mâinilor omenești nu poate fi nici sfântă, nici vrednică de multă considerație. Plutarc socotește mai primejdioasă superstiția de a socoti ca zei imaginile lor materiale decât filozofia care duce la ateism. Acești filozofi sunt citați și de marele învățător creștin din secolul al III-lea, Clement Alexandrinul în cărțile lui, Stromatele și Protrepticon. Adevărați închinători se vor închina tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și tatăl, spunea Domnul Isus în Ioan 4 cu Prin aceasta, însă, în măsura în care încearcă să-l circumscrie în ghilimele, orice reprezentare în imaginea lui Dumnezeu, este din capul locului o impostură despre care profeții spun în chip adecvat că este un nimic. Nu există imagini materiale și incorporabile. Prin urmare, interdicția vechi testamentară rămâne în vigoare ca poruncă obligatorie și pentru biserică. Încheia citatul din Icoana Sfintei Treimea cu viosului Andrei Rubilov tradus de Ioan Editura de Isis, Sibiu, 1996. Ioan Ica După iconoclas, paranteză lupta împotriva iconelor, restabilirea cultului iconelor se face tot de împărați. Împărăteasa Irina, 787, și împărăteasa Teodora, 842, au folosit forța în acest scop a citatul, paranteză magistrul Lucian Gaftan, Acte de violență și abuz ale împăraților bizantini față de patriarhii de la Constantinopole, articol publicat la revista Studii Teologice 1956. Adoratorii icoanelor se mai numeau iconomahi sau iconoduli, iar luptătorii împotriva icoanelor se numeau iconoclaști. Icoanele zise făcătoare de minuni au apărut în secolul al XIII-lea. Paranteze: Istoria Bisericii Universale, volumul 2 vina multor tăgăduiri de Dumnezeu o poartă cei ce adeseori au coborât supraomenescul și necuprinsul înfățișându-l în chipuri pământești, încheia citatul din Forester, Hristos și viața omenească despre icoane se mai poate cerceta următorul material Teofil al Antiohiei către Autolic, cartea întâia Apologeți de limbă greacă revista Haru numărul 2 din 2000 Richard Vornbrand, Viața lui Isus volumul 1 Nicolae Moldoveanu Meditații la faptele Apostolului, volumul 3 capitolul 17 24 28 Studii teologice 1971